בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קל"ה, ממוסד על תורה רי"ב בליקוטי מוהר"ן. יחיד קדמון, אשר אתה סתום ונעלם מכל העולמות. קילאת מחשבת פי סבך כלל. אך בהחמך רבים חמלת עלינו ונתת לנו רשות. לדמות ולחנות אותך על ידי שמות וכינויים ותארים אשר גילו לנו נביאיך הקדושים, אשר על ידי זה אנו זוכים להמשיך שכינת כבודך עלינו. על כן רחם עלינו בהחמיך הרבים ועוזרינו ואושיינו שנזכה מעתה להתעורר ולהתחזק באמת, להתפלל תפילתנו לפניך בכוונה גדולה באמת. שנטה אוזנינו היטב לכל הדיבורים הקדושים והנוראים שאנו מוצאים מפינו בכל סדר התפילה. בברכת השחר ובסדר הקורבנות ובפסוקי דה זמרה, ובקריאת שמע וברכותיה, ובתפילת שמונה עשרה ובתחנונים שלאחריה, ובקדושה דה סידרה ובשיר של יום, ובכל פרטי התפילה. אשר כל דיבור ודיבור של השבחים מותארים שאנו מדמים ומכנים אותך בהם, כולם הם תמונת אדוני. זכנו להתפלל ולסדר שבחים לפניך בכוונה גדולה, בהתעוררות גדול מאום הליבה באמת, עד שנזכה למחאת כפיים משעת התפילה בהתלהבות גדול ובשמחה רבה ובחשק נמרץ באמת, עד שנזכה על ידי זה להביט בתמונה, בתמונת אדוני, ויקוים בנו בכל אחד ואחד ותמונת אדוני יביט. גם נזכה על ידי זה על ידי מחאת כפיים שתהיה תפילתנו בבחינת וידי אדם מתחת כנפיהם. גם נזכה על ידי זה שתהיה נכללת תפילתנו בתוך תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם יד כותבת ויד חותמת. רחם עלינו למען שמך וזכנו להתפלל בכוונת הלב בהתלהבות גדול באמת, עד שיתעוררו ידינו לעומחת כף אל כף בשעת התפילה, באופן שנזכה להביט בתמונת ה' ולהכיר אותך באמת, אשר רק בשביל זה נוצרנו, כדי לדעת ולהכיר אותך באמת. עוזרנו למען שמך לבעל עובד עוד חסל שלום טוב אמיתי ונצחי כזה אשר בידי לזכות בו בכל עת. פרסתי ידיי עליך נפשי כארץ עייפה לך סלע. מהר ענני אדוני קלטה רוחי אל תסתר פניך ממני ונמשלתי עם יורדי בור. אעיר עפניך על עבדך ושיעני בחסדך אדוני אלוהים צבאות אשיבנו ער פניך ונבשה וזכי אני להתקשר לצדיקים אמיתיים באמת, ועל ידי זה אזכה לכוח הדיבור בשלמות לדבר דיבורים הרבה בתורה ותפילה ויראת שמיים. ימלא פי תהילתך כל היום תפארתך. אברכה את ה' בכל עת תמיד תהילתו בפי. תהילת ה' ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו אל עולם ועד, וברוך ה' לעולם אמן ואמן.